Тут набрали борошне, прісної води пшона, і київські вітрильники полинули по морському безмежжю на схід сонця. З лівого боку час від часу виринали з сонячної мли сині шпилясті обриси гір, над якими купчилося громад дісивих хмар. Там була тавріда. Та ось у світанковому рожевому сяєнні неба чітко вирізбились чорні гранітні вежі. Ольма, що сидів на кормі першої лодії, підняв у гору свій бунчук і нахилив його в бік берега. Враз перестали ріпіти весла в уключинах. Лодії завмерли. Усі здогадались, вони перед сурожем. Опустили вітрила і почали тихо підпливати до скелястого берега, що сховав своїм камінням лодії від тих веж. Та певне не сховав. Уже в обідню пору до них наблизилася гостроноса Грецька Хеландія. Із неї вийшов бронзовотілий світлочубий муж і попростував прямо до Ольми. Ступав широко, вільно. На його довгій туніці із червоного шовку ведзенькувала золота вирижиця. Високі тонкі ноги були обплетені реміннячем, яке тримало товсту дерев'яну підошву. На щиколотках подзвонювали золоті ластюжки – Відразу було видно, що йде державець, володар, воєвода. Ольма став із лавиці Володії і пішов йому назустріч. Вадим рушив у слід. Наблизившись до Ольми, Сорожець поклав на пісок свій меч. Те ж саме зробив і Ольма. Трохи повагавшись, Вадим і собі зняв, опоявся з мечем і поклав перед собою. Тоді суроцький воєвода блиснув білозубою посмішкою, і сказав чисто по-слов'янськи, «Борзо ведеш свої лодії, воєводу, ой, да як ладно!» «До тебе, брати, спішили?» – похмуро сміхався Ольма. «Бачу! А що, хозари мовчать?» Нишком лукавлять, і з білої вежі насилають орди, а потім відходять за дон і відсиджуються за мурами Саркела. «Відомо сіє, сміється сорожець. тож хитрець Петрона Каматіра вставив тоті мури». На прохання царя і Кагана. Тепер там володарює Бек-Барджиль. Барджиль? Старий лис. Колись викрав з Києва турового нащадка, Оскольда. Тепер ось орде шле. Маємо вгамувати його мечем. Тур мовив, що підеш з нами. Не передумав правлини? Думаю, знов білозуба усмішка. Вадим ступив крок ближче. «Он хто це перед ним?» Недавно відігнав від сурожа хозар і угрів, не пошкодить ще раз помахати мечем у них під носом. Бравлин гордовито кинув погляд у бік мовчазного воєводи, що чипів за спиною вольми, і раптом захлинувся, ніби власним сміхом. Очі незнайомця не те що пильнували за ним, а вчепилися, влипли, влізли в його очі, в рот, гарячково ловили кожне слово, кожен порох. Від напруги почервонів рубець на щоці. І ті очі сині при сині, як далеке небо над рідним далеким овидом. Щось тьохнуло, стрепенулося у серці бравлина, і ніби хтось підказував, тискував у його уста імення брата, а хтось інший стримував. Звернувся до Вадима просто. «Маєш щось сказати?» «Маю», – прохрипів Вадим. «Отця свого водичара, пам'ятаєш?» Бравлинові уста здригнулись. Таки ж це він, Вадимко їхній. Що з ним? Душа його у вирай полетіла, Від руки боярина гостромисла загинув, А мама Дана, як озузули сива, Тебе все виглядає. В очах Вадима загусла туга. Цей мовчазний муж раптом наїжачився, Колючим, гострим своїм поглядом, Ніби здирав з бравлини золотистий одяг щасливця, Вдатного ловця долі. І перед сліпучим тавріцьким сонцем, перед високим святим небом, Відступила від нього слава великого мужа. Стояв уже невдатний властоїмець і переможець, А перевертень, проворник, торговець сумлінням, Осквернитель пам'яті свого роду і того, що ніколи не продається, Що дано богами людині навічно. Бравлин не хотів бути таким. Насупив брови, грізно зиркнув на цього новоявця, котрий враз скаламутив спокій його душі, давно вже приколисаній ситістю і пестощами життя, і хто б то не був перед ним, брат рідний чи ворог, убивця чи реватівник, він уже його ненавидів. Відвернувся до Вадима, подивився на небо, на хмари, які стільки років підряд заступали йому всі дороги туди, куди щовесни тяглися лебедині ключі. Звідти в ряди година повзала туга за широкими роздоллями і лісами, за незрівнянним запахом чистих снігів. Гей, муже, суворий, пощо скаламутив нині його приспану душу, пощо нагадав очій й дім, у який він ніколи не повернеться, пощо викликав у пам'яті спогад про руки величара, з під яких, коли він довбає лодії, сиплеться пахуча стружка. Усе виталище ними приповнене, потріскує скіпка, чилоєвий світильник, туркоча в кутку прядка і мамадана, сукає нескінченну нитку, наспівуючи не немудру та сумну пісню. Росла, росла черемуха, тонка та висока, тонка гінка та висока, ще й листом широка, та не може щеремухи листочка зірвати, та не можна дівчиноньку заручену брати. Та що це він? Бравлин трусонув світлими пшеничними кучерями, відганяв від себе видіння. Не побачить уже ні батька, ні матінки, бо дороги вже далеко занесли його від рідного краю, а слава й солодка шана – у чужій. Та ласкавій землі уже сивили йому скронь, вознесли й отруїли марнослав'ям душу, одягли у золоті шати і туго обвели дзвінкими золотими ланцюжками. Бравлин вороже глипнув на руїнника свого душевного спокою. Обличчя його ніби поважчало, обвисли щоки, встіпилися в уста. Немає йому назад вороття, та він його й не хоче. Піде ось зараз у степи Озарських здобувати собі нової слави, а здобуде, принесе її сюди, до славного города Суроша, кине під ноги чарівної смаглявки, і що йому до тієї землі звідки прийшов? І що йому до тих мозолястих рук, до тієї пісні, що тужила над чиєюсь недолею? То його менший братець Вадимко тими піснями перейнявся, а разом з ними поселив у своє серце і чужий біль, і чужу недолю. Йому ж бравлину, доля посміхалася щасливо, тож не буде її гнівити. «Моя дружина сплочена, воєвода Ольма, цяти вина струнені, мечі нагострині. Квадриреми і триреми стоять під веслами. Бравлин гордо подивився на київського воєводу. Він має справу з ним, з київським, тисячким, а більше ні з ким. Тож прошу до мого дому, на гостину, усміхнувся до Ольми. Не зашкодить і відпочити, втомлено прикрив повіками свої очі Ольма. А це ось новгородський воєвода, Вадим Хоробрий, привів до Києва свою дружину. Вадим, таки ж це був його брат. І ж це він так полов його очима і словами, ненавистю і заздрістю. Бородатий, порубцьований муж широкими грудьми і міцними руками, мало чим нагадував колишнього тендітного гусляра-співуна із Славен, який збивав з розуму увесь торг новгородський. Ото тільки по очах ще можна впізнати. А він таки його впізнав, хоч і не хотів зізнаватися у тому. Тепер у душі вирухнулося бажання похизуватись перед цим обшарпаним сірілим воєводою своєю величчим, блиском, славою і великодушністю, а вже потім подати йому руку і сказати «От ми які, сини лодійщика величара, обидва воєводи». Тому Бравлин статечно схилив голову в бік новгородського воєводи і сказав «Прошу й тебе, Вадиме, брати сину величара до себе в дім, оповіси моїм дітям про родину нашу» і просяг руку до брата. Вадим ніби й не бачив тієї руки, нагнувся, підняв із землі, опоясся з мечем, мовчки підперезався ним і рушив назад. За кілька кроків озирнувся до Ольми. «Я тут поставлю чати, а ти йди, воєводо!» Бравлин так і лишився стояти з простягнутою рукою. Сонце підбилося високо над Обрієм, зітерло межу між голубим небом і голубим морем. Довколишній світ від того, здавалося, розсунувся, став бездонним і безкраєм. І людина в ньому дрібнішала, танула, немов би краплина роси, в якої сонце невидимо спивало силу. Здавалося безсилою, безмоцною, беззахисною від суети мізерної і марнослав'ї. Не сподівався Вадим зустріти свого брата в цьому житті, та ще більше, не мав і гадки побачити його таким». Щось кридне, образливе тепер нортувало в його серці, перевертало душу, наливало болем. До його ніг докотилась довга піниста хвиля, коли море легкого йднуло війську Хеландію, на якій усілися Ольма з Бравлином, його братом, котрого вже й забули в Новгороді. А він – великий воїн і волостель у землі ромейській, звеличує її своєю силою, трудами своїми і славою – Зате має шовкову туніку, золоті вирижиці на грудях і на ще ніг. Дякувати богам, що забрали отця величара. Не пережив би такого безчестя. Син кревний його, не повернувся у рідну землю, забув за її волю й неволю. Коли заснула людська пам'ять, не болить і совість, аби черево було налите медами, а серце приколисане славою. О, проотець, світу, великий свароже, і ти, роде, превеликий душі, і ти, володарю багатст земних велесе, пощо в душу людини кидаєте жадобу влади, жадобу земних багатств і втіх, пощо забуваєте дати людині вічну пам'ять, про минувшину, вічну любов до землі, яка тебе спородила і забере назад? Адже не в своїй землі ймення твоє буде потоптане, знівечене й осміяне пихатиме товстосумами що за дзеньки золота купують і чужий мозок, і чужі руки, і чужу славу, аби ними утвердити свій рід і себе. Пощо добрі і всевладні боги-праотці, не даєте дітям своїм збагнути велику істину? смерті у дерзновенних творчих діяннях, а не в багатстві і не в благодатстві. Пощо ж ж плодите незрячих душею, які підло нищать свої святині забуття? І тому служить чужим богам і чужій славі Пихато брязкають золотими ланцюгами На своєму тілі і на своїй душі Важкі скорботні роздуми Вадима вляглися, коли уже зарожевіли овиди над морем Розсипалося червоне золото При західного сонця по дрібних хвилях моря Розщепив на колінах занімілі руки Бо так просидів цілий день Витер солону росу на щоках Чи то від вітру від невидимих сліз. До нього наближався легкий човник з двома веслярами. Посеред нього стояла тонка дівчина отроковиця. У білій вишиваній на рукавах сороці у навершнику. Сміялася до нього усмішкою мами Дане. «Чи ні? Вісни? Що за видіння? Що за диво?» А дівчинка дзвінко сказала. «Дядечко Вадиме, я по тебе приїхала. Отець мене послав». «Хто ти?» – щодувався її голоском Вадим – «Марійка, мій отець – воєвода Бравлин, а ти його брат, так?» Дівчинка м'яко округлювала уста, певно, одне звички говорити по-слов'янськи. Смагляві щічки їй сміялися ямками. «Ну, чисто тобі, мама, Дана!» Світлі кучері тіпалися на вітрі. «Це ж його племінниця! Кров його роду!» Вадим схопився, простяг до неї руки, боячи, що все це йому лише здається, що все це марення. «Так ти, Марія!» А срочку кто вышивал?